لا لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 Kërkojmë brojtën e Allahut për i të ligave të shpirtit tonë. Kërkojmë brojtën e Allahut për i të cytive të shejtanit të malkuar. Salavatë dhe selame, pandërpre i dërgojmë më të dashurit tonë Muhammedit a.s. Të ndëruar vëzërbësimtarë. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë dhe fjala më e drejtë dhe më e qëluar është fjala e Allahut fuqiplotë. Udëzimi më i drejtë është udëzimi i Muhammedit a.s. Gjërat me teurej turan e fe janë gjërat e shpikura. Çdo gjë e shpikur në fe konsiderohet rrisi. Gjërat të cilat janë rrisi dhe inovacione në fe, ato të çojnë në humbje, ndërsa humbja dhe lajthitja gjithmonë të çojnë në zjarrin e xhehenemit, Allahu na mbroft të gjithëve prej zjarrit të xhehenemit. Të ndruan llozer besimtari. Kjo xhimost është xhimoja e tretë me radh në muajin Shaban. Në këtë muaj që unë dëshiraj këto pak minuta Tja kushtaj këti muaj peshes dhe rëndësis të madhe që ka kë këtë muaj Transmeton Usama ibn Zaid radiallahu anhuma I cili thët Ja Rasulallah, lem arak të sumu shahran mine shuhuri ma të sumu shabane I tha Usamja pega mirit ale islami O i dërguari Allahot Të kam pasen këtë mujnë Mujnë shaban po agjeron shumë Në asë një muj tjetër Nuk kam vrejtë se ti po agjeron Më shumë se sa gjatë këti muaj Përja shtimë bënë muj Ramazanit Se ne e dinë se muj Ramazanit është muaj në të cilin është Obligim dhe tharëz agjerimi Ramazanit Mirë po Usamja po i bënë pytje Për agjerimin na file për agjerimin vullnetar dhe për i thëtë në mujë në Shaban të kam pa në asë një mujë tjetër, nuk ke agjeru ka që shumë si kur për agjeron në mujë në Shaban. Cila është arsia? Pse për agjeron ka që shumë në mujë në Shaban? Për i gambir al-Islam ja jap i përgjigjen dhe i tha. Dhe li këshehrun, jukfalun, nesu, anhu, bejna, rëgjëbe, vëramadan, fa arsia për se unë për agjeraj, Në mujën Shaban është se Mujën Shaban është një, një, është një muaj I cilë është mes mujit Rejep edhe Ramazan Mujën Rejep është mujën që kemi kalu Që kemi lonë Mujë Ramazan është mujë Të silin do të apresim i shala Duke lutur Allah u lukë gjerallë Qemi gjallë, qemi shëndoshe dhe mirë Allah u shala na mundësën me e prit Këtë mujë dhe me i marë mirësi të këti muaj Fa shumica e njerëzve Jënë ga fila janë në gafletë, janë të pakujdeshëm, në këtë muaj, pra ndaj unë për agjëraj. Dhe të regon edhe arsyn e dytë, wa hua shahërun tur fa ufihi l'a'malu ila rabbi l'alemin. Tha arsyn e dytë, pëse unë agjëraj në muaj në shaban, është se në këtë muaj ngritën vej pra tona të Allahu fuqiplot. Andaj, unë kam dëshirë që vej pra të mija kur ngritën të Allahu, të jem agjërushëm. Gjendja ime të jetë gjendje e agjëruesit. Momentin ku ngriten veprat e mia të mira te Allahu, un ti jem në raport shumë të mirë me Zotin tim. Tendruan Allahu. Ky hadith është i vërtetë e transmeton Imam an-Nasa'i dhe të tjerët. Po ndalem shkurtimisht te hadithi i par, i cili e tregon vlerën e madhe te këtij mu'j që ne jemi ne të. Pejgamberi Alayhis salam jona siç e ka shpeshtu agjerimin këtë muj, ulemaja të regojnë disa apri arsyve. Arsyja e parë, e të regojnë vetë pejgamberi Aleithanam, që mos me leju me mbetë në gafletë. Arsyja e dytë, thonë ulemaja, pejgamberi gjatë aktiviteteve dhe angazhimeve të ti vjetore, ka mujtë me ikë ndonit ditë në file, se pejgamberi edhe tonën edhe tajten i kanë gjenu pëthuj se standardë, Ditët e bardha po thujë se standard Dhe duke patur parasysh se pegameri ka pas shumë angajime Nëse i ka ikë ndoni ditë në file Aj e ka kompenzu para Ramazanit Për me e plutsu koten e ti Të ditëve të agjerimit në file Kështu kanë thonu lemaja Ashtësia e tretë Pegamerive të tregoj Thanë këtë muaj ngriten vej pra tona të Allahu Të ndëruar vëzër Ngritja e punëve tona, ngritja e veprave tona, të kallahu dhull gjelel, botë në tri forma. Kemi ngritje ditore të veprave tona, të mira dhe jo të mira. Ato jënë dy intervale kuhore, namazi i sabajt edhe namazi i qindis. Kur him koha namazit sabajt, vjen një grup i ri i me leqve, që fillojnë në bikëshyrien e veprave të birit ademit. Dhe kjo në bikëshyri e vazhdojnë dhejnë namazë të qindis. Kur himë namazë i qindis, këj grup i me leghve ngritët lartë e Allah dhe vjenë grup i dytë. I cili e vazhdojnë punën, filonë në bikëshyri e veprave tona të mira dhe jotë mira dhe raportojnë të kallahu ka dhul gjelalë. Kjo është ngritja e veprave në mënyrë ditore. Kemi formën e dytë e ngritjet së veprave tona të kallahu ka ngritje javore. Ditën e honë dhe ditën e hajte ngriten veprat tona të tonat mira tek Allahu El-Xilal. Ninjeri prit honës deri tejtën çka ka bëu, punë të mira dhe jo të mira, ditën e hajte ngriten veprat e mira edhe të kshija të Allahut. Pastaj i prit tejtës ditën honën prapë kreeta to dit çka ka bëu dikush në një punë të mirë ose jo të mirë, prapë tonë të tejtën ngriten veprat tona te Allahu. Kjo ngritje e veprave javorë, tham kemi ngritje të veprave ditore Në masë sabajtë dhe të shindisë, javore, ditë e honë dhe ditë e ejte, edhe kemi ngritjet ve prave tona vjetore e që është mui Shabanit. Krejtë që ka kemi bo pun brenda një viti, në këtë mui, ngritën ve pra tona të ka Allahudhul Gjelal. Shrytëzëj rastin dhe lutëm, e lusim Allahudhul Gjelal që t'jemi prea të njërës dhe fatlum, që kemi bo shumë ve pra të mira, e insha Allah të ve pra të mira tona ngritën të Allahudhul Gjelal. E registrol në veprat tona të mira dhe në registrin ton Ato vepra ju të mira që i kemi bo Inshallah jemi pre atyne që jemi pëndu dhe kemi kërku falje Allahu na falë tja rabbel alamin Dhe gjojnë i hadithin e dytë I cili flet po ashtu për vlerën e këti muaj muaj të shaban Transmetone bu mu se lë eshari Radi Allah anhu Nga pejga meri zotit sallallahu aleyhu sallam I cili thot Inna allaha lejat tali ufi lejletin nësfi min shabana Fëjagë dhëfiru li gjemi i khalqihi Illa li mushrikin au mushachin Dëgjaj një me bëmendjë këtë hadith të vërtet Të cilën transportoni për një magje Edhe Shekë Albani e konfirmonë si të vërtet Thatë pejgamberi a.s. Kur vjen mesi i mujit Shaban Mesi i mujit Nëse nuk gabohëm është dita e djile E këthej është në takvim edhe e logarit Prej kur ka hi mujit Shaban edhe e logarit kër i bjen mesi, në natën e mesit mujt Shaban, kër vjen mesi i mujt Shaban, në atë natë, Allahu dhul gjelal i këshyr krejt ropë të ti. Në fakt, i këshyr veprat të tëne. Fejagë firu li gjemi i khalqihi, gjithë krejesat e ti i banë magë firet edhe i fali. Për hatër të këti muji, për hatër kësaj nate të rëndësishme, tipo po po tregon pejgamberi Alislam. Thot mir po dy grupe të njerëzve përjashtohen nga kjo amnesti hire. Dy grupe të njerëzve nuk arrin mefitu falin e Allahut. Allahu na ruaj. Kush janë ato dy grupe të njerëzve? Dy kategori të njerëzve Allahu nuk i fal. Amnestia dhe falja e Allahut në natën në mesin e mesit të Shabanit o përgjithshme, të gjithë robët e Allahut Allahu i fal. Po flasim për musliman, ata që nuk janë musliman si fal Allahu sa ta dhëtë me pas shadetin mas parti, me thonë La ilaha illallah, Muhammed e Resulullah, më konë rëbët Allahot, me fitu falin e Allahot. Këtu po flasin për musliman. Mirë po dhe në mesin e muslimanve, jonë dy grupet njerëzve që nuk mundën me fitu falin e Allahot. Kushjonë ato dy kategori, pejga mejri po të regonë. Mushrikun au mushahin. Kategoria e pare njerëzve janë ata që i bojnë shocë Allahot, Allahun aruit, me i bojnë shirkë Allahot. Kategoria e dy të njerë Yon ataniers grindaveca që kanë hasmeri e armiqësi, urejtje, ismir e, e jalousi e zili me të tjerët. Këto dy kategori të njerëzve Allahu nuk i fal. Të nderuar vëzër, milionë më shkurti mësh të ndalem te këto dy kategori përjashtues të që pejgamberi po i përjashton për faljes dhe amnestis hynore të Allahut te barekat ala. Kategoria e parë janë ata që i bëjnë shoq Allahut. Allahu zën ju gjithë e dini. Gjunahun të cilin Allahun nuk e fal asni herë Dhe të më kur bot të ube Pendot të robi dhe hin në islam është shirë ku Allahun kur anë thëp Inna Allah la jagfiru e jush rakabihi Allahun nuk e fal asku i gjunahin nëse dikush i ban shacallaut Qysh mundet me i bo robi shacallaut Ka forma klasike Po ka dhe forma bashkohore Që janë forma përfide Forma klasike Kur dikush kanë të gurit, të drunit, të vorit E lutë dikën tjetër e jo Allahun. Shkon e lutë vorin, shkon të tyrbja, shkon e lutë gjamin, shkon e lutë kishen, shkon të një guri, shkon të një varë, shkon të një dru, shkon të një shpel, ku e diune? I lutët dikuj tjetër, jo Allahot. Kërkondimen për i dikuj tjetër, jo prej Allahot. E lupë riskun për i dikuj tjetër, jo prej Allahot. E lupë bereqetin për i dikuj tjetër, jo prej Allahot. Kretë të jonë forma të shirkut të, ku manifestohet shëqërimin ndaj Allah odullë gjragë, ose Allah ona rujt shkonë të tyrbja e lutë zotin po kraha zotit e lutë dhe tyrbën edhe kjo është forme pa pranume ndërsa shirë ku bashkohor që manifestohet në format të ndryshme është pa ezojmë ku njerëzit jetën dhe fatin e tyre e mbështetin në falë jetën dhe fatin e tyre e mbështetin në horoskop, jetën dhe fatin e tyre e mbështetin në gjëra çë vin kundërshtim me parimet e fes islame. Këta njerëz Allahu nuk i fal. Grupi i dytë i njerëzve të cilët Allahu nuk i fal janë ata të cilët kanë armicë, kanë hasmëri me të tjerët, Allahu na ruajt. Lazem. Kemi nevojë të gjithë ne. Në radhë par, hoqallarët Sipri sa fetar. Ju zgjidh bashku me hoqallarët si xhematlidhë besimtar, të punojmë për kët projekt madh. Nuk duhet të lejojmë që në poplin tonë, në vendin tonë, në shoqërin tonë, të kemi hasmeri, të kemi urejtje, të kemi armiqësi, të kemi gjelozi e smirë. Duhet këto dukuri negative me i luftu. Ne jemi një shoqëri dhe jemi një popullë që kemi dalë rrishtas nga lufta. Plangët e luftës i kemi të freskëta. Haland janë që pikojnë prej plagëve tona. Jemi popull i vogël. Nëse i lojmë vend shejtanit, nëse i lojmë vend inatit, nëse i lojmë vend urreqjes, armiqësisë, hasmërisë, nuk e di si do të përfundojmë. Mirpo, duhet të punojmë gjithse bashkë. Në radhë të parë i frikëohemi Zotit. Pastaj Ta edukojmë vetën dhe familjet tona me mësimet dhe principet e fesë islame. Të mësohemi me bo sabër, të mësohemi me toleru, të mësohemi dhe të bojmë të fort me falë, kur dikush të hinë hakë. Këto jënë vlera që Allahu i dënë prej neve dhe kur ne arim në këtë gjendje e bojmë sabër, e fitojmë Allahën dhul gjelal e respektivisht në dimin e ti inë Allahën ma asabirin as Allahën kërën thotë Allah është me dërim tartë kur ti dikush që të ka hinë hakët ka bozlum për hantër të zotit nuk do në me marë hakë edhe bosh i fort edhe jafal atër e ti e këfitu një shpërblim edhe një sevap të madhë nga Allahën dhul gjelal je bosh hembull i mirë Çe edhe të tjerët që kanë probleme mosmarrveshje, hakmarrje, urrejtje, hasmëri, ti më u bërnë ke mirë për të tjerët. Vllazën, edhe një gjao po duam e thon dhe po e përfundoj. Ilaçi më i miri, mënyra më e mirë efektive që njerëzit më u bën njerëz me të vërtetë, është kur njerëzit kanë dashuri dhe frik respekt ndaj Allahut Dhul-Jalal. Kur njerëzit ë ndriçojnë zemrën e tyre me dritën e Kur'anit dhe me dritën e mësimeve të Muhamedit aleyhis salam. 23 vjet pejgamberin tonë kanë përsekutuar. 23 vjet e kanë maltretu, e kanë debu prej Mekës, ja kanë marr pasurin, i kanë debu kreet muslimant, i kanë rrah, i kanë mbyt kur është kthy pejgamberi aleyhis salam në Mekë si çlirimtar të gjithë i kafal. Nuk ka marr hak në snionin nuk është hakmar ka qenë në gjendje fuçie e ka pas fuçin e ka pas mundsinë me marr hak me u hakmer nuk është hakmar pejgamberi alajhum është një or fjalë e tij në nxjlirimin e Mekës idhhabu fa antum utulqa të gjithë jeni të lirë kush don më ulargu pej Mekës në të largohet kush don më ndaj të në Mekë letrin i çet dhe i sigurt me veten familjen e tij pasurinë e tij dhe nderin e tij lidhja me allahul ghelal Friga në e Allahu dhul gjelal, Respektin në e Allahu dhul gjelal, Dashuria për gjennetin, Dashuria për shpërblimet e Allahu, Kretë to janë motive që ty dëbojnë, Më konë njëri me vlera, Dhe me e mujt vetën, Me e mujt më dhefin, Me e mujt hidrimin, Me e mujt hakmarjen, Deshirjen për hakmarje, Dhe me ubo i fort, Inshallahu taala. E lusim Allahu dhul gjelal, çetërmi pe këtyre njerëzve të kthill, elusim Allahun dhul jilal që në vendin ton dhe në popullin ton, të mos ket hasmeri, të mos ket urrejtje, armiqsi, të mos ketë njerëz të cilët zhytën në shirq, Allahu na udhëzoft, Allahu na ndihmoftë ya Rabbi, kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj, Allahu është falës dhe mëshirues, e qulu hawla wa qowata minallahi, astaghfirullaha ve lekum. Elhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd Të nderuar vëllezër, para se të lutemi të bëjmë një dua dhe të përfundojmë, dëshiroj në radhë të parë t'ju informoj, nesër në xhachigjamin pas namazit të drekës, menjëherë ka një ligjërat me rastin e pikrisht kësaj këtij muaji madhështor, muajit Shaban, gjithatë ata që kanë kohë edhe mundi të mëshku është mirë mëshku, edhe me kuptuar hala më shumë për vlerat dhe madhështinë e këtij muaji. E dyta dhe e fundit o vëllezër, dëshiroj ta përkujtoj veten dhe juve Çdo dit po i afrohemi muajit Ramazanit. Kan ngel edhe pak ditë edhe pak net prej këtij muaji mubarak, prej muajit Shaban. Mirë është më i përkujtu familjarët e juj, akrobatët dhe afërmit e juj. Nëse kanë dën i njerit që ka mbetë burg për Ramazanit të kaluam, nuk ka mujt më ngjinu ndonë ditë për arsye se u koni smut ose u kon në ndëtim ose granit për shkak të ciklit. Kan mbetë edhe pak ditë me kryë borgjin e mos me leju me ardhë Ramazani e ti me hinë Ramazan e me të mbetë borgj disa dit që i ke borgj me i agjeru për ato përkujtojeni familjen e juj të afrmit e juj shoktë misht se kanë nbetë edhe pak javë për gjithë ata që kanë borgj për i Ramazanit kalum mos me leju me ardhë Ramazani i ri e ti me hinë Ramazan me borgjt vjetër për du me të regu një mesele Çka ndon historinë islame për njerëzit që nuk i tuten Zotit dhe lejojnë me ardhmë Ramazani me hin burg, me me burg të vjetër Ramazan tri. Një hoxhi i nderuar historinë islame po del në pazar i shnata e Ramazanit. I shnata Ramazanit po del në pazar sikur gjithne që dalemi edhe përgatitemi para Ramazanit, edhe në aspektin e jetës fizike. Dhe po don me i bletë do ulli, zejtin tani. I shkon në grushit ke ulli e murveshta, a jeti filen hoqë, a tha po. Tha hoqës vendi, sak kilogram uli, po donë me ti matë, se jonë shumë të mira. Tha matë me një dy kila uli, i tha djallit vetë, matëja hoqës dy kila uli, tha hoqës vendi, mirë bërë bon në që erë, dhe tha përdu me dë vetë, diqka tha, shumë mirë. Tha i kom 7 ditë Ramazanit kalum, tha nuk i kom në gjinu, e tha nesër o dita e parë Ramazanit, qka me bohë? Sa adin çka me po? I tha djalin ve, "Ta ndal mos i matullit. Pse e tha oj? Ndal ta mos i matullit." Të, të mirëjon. Jo tha, "Masi ti e pas ke mashtrua Allahun e nesër o ditë e parë namazanit, e i kishta ditë bers edhe mu mashtron nuk ka gjile." S'do me bleulli prej teje. Do të thonë një shembull shumë i mirë që kornieri lidhet me Allahu Dhul Jelal nuk i mbet ai i cili bën përpjekje mos me i mbet burgjallaut asaj njerëzve nuk edhe ai as njerëzve si ju i mbet burgj ai se ka gajle pse ka burg njerëzve ai se ka gajle pse i ka burg njerëzve ku me mujt të vllëzër ku me mujt ne me arrit deri në kët gjendje që në vendin ton edhe në popullin ton mu bën njerëzit të edukum deri në kët mas me pas gajle hak ndaj Allahut mos me i mbet burgjallaut E kur ne mbrim këtë gjendje, atërën raportet tonë andër njërzore, nuk do të kemi probleme, insha Allah o t'ala. Allahu indihmoftë muslimanët në të katër anët e botës. Indihmoftë poplin tonë, e drejtoftë në rukë të mbarë dhe rukë të mirë. O, Zotë, i madhëshëm të lutëm i ndihmoj vlëzrit tonë në Siri, shpejtoj e fitore në ati popullit e mirë. O, Zotë, i onë të smurit tonë që i kemi shëraj, gjitha ta që kanë borgje, Allah umë mundësoft me i pagu O Zotë i madrishëm të lutemi Kuranin bëje pramverë dhe freski Për zemrat tona Bëje Kuranin dritë dhe nur për gjoksin ton Bëje Kuranin shkëlqim të brengave tona Largim të gjynahave tona Ja Rahimu, Ja Rahman O Zotë i onë në vratë të mira në këtë botë dhe në botën kjetër Dhe në mbroj për i zjarit e gjëhnemit او فوتش پلوت نافال نێوە نايفال پرندريتان مار مسلمانات نسر نديدن الجكيمت ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك في العالمين حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ